Mtazamaji wa Esther TV, karibu katika chaneli yetu. Tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na leo nakuletea historia ya wilaya ya Same inayopatikana katika mkoa wa Kilimanjaro. Wilaya ya Same ni moja kati ya wilaya saba za mkoa wa Kilimanjaro. Ilioanzishwa mnamo mwaka 1962. Wilaya ina ukubwa wa kilomita za mraba sawa na asilimia 39 ya eneo la mkoa wa Kilimanjaro na hivyo kuifanya kuwa wilaya kubwa kuliko zote zinazounda mkoa huu wilaya ya Same imepakana na wilaya ya Mwanga upande wa kaskazini na upande ya wa kaskazini mashariki inapakana na nchi ya Kenya kusini mashariki inapakana na wilaya ya Korogwe na wilaya ya Lushoto mkoa Tanga na upande wa magharibi ni wilaya ya Simanjiro mkoa wa Manyara lakini mji mkuu wa wilaya ni mji wa Same. Milima ya Upareni iko ndani ya wilaya ya Same na ni sehemu ya hifadhi ya utalii utawala. Kiutawala wilaya imegawanyika katika kata, tarafa, vitongoji na vijiji na ina halmashauri moja ambayo ilianzishwa Januari mosi 1984 kuna jimbo moja la uchaguzi ambayo ni same Mashariki yenye tarafa kata vijiji na vitongoji kabila wilaya ya kwa asilimia kubwa imetawaliwa na kabila la Wapare na tamaduni zao ndio zinatambulisha kwa asilimia kubwa wilaya hii Geografia Wilaya hii ina eneo la kilomita za mraba sita 2621 na ina mwinuko wastani wa mita na 134 futi na mbili. Sehemu ndefu zaidi ni kilele cha Shingena chenye urefu wa mita 24363 Wilaya hii ni makazi ya hifadhi ya taifa ya Mkomazi na maeneo mengine machache ya hifadhi kama vile hifadhi ya msitu wa chome ambayo ni makazi ya South Pare World Eye ndege wa kawaida wanaopatikana wilaya hii pekee Upande wa kusini wa milima ya Pare ndipo sehemu inayopatikana hifadhi ya Mkomazi lakini njia ya reli ya Usambara inapita katika wilaya ya Same Elimu. Halmashauri ya Wilaya ya same ina shule za msingi na shule za sekondari. Kwa upande wa uchumi, barabara ya lami kutoka Dar es Salaam hadi Arusha inapita Wilaya ni same. na hivyo kuifanya barabara hiyo kuwa chachu ya kiuchumi kwa wilaya hiyo inayoleta bidhaa na huduma wilaya ni humo. Chanzo kikuu cha mapato ya Wilaya ya same ni kilimo kwa mahitaji ya kibiashara na kujikimu bidhaa za kilimo cha kibiashara huko same ni mkonge hata hivyo utalipo lepole unakuwa chanzo cha fedha za kigeni kutokana na umaarufu wa hifadhi ya taifa ya Mkomazi na hifadhi ya msitu wa Chome reli ya usambara kutoka Tanga hadi Arusha inapita katika wilaya hiyo kilimo Eneo linalofaa kwa shughuli za kilimo katika wilaya ya Same nina kadiriwa kuwa jumla ya hekta 4500 enayo lofaa kwa kilimo cha umwagiliaji ni takribani hekta ishirini ambazo kati ya hizo hekta 12200 zinazotumika kwa umwagiliaji wa kisasa na wasili. katika shughuli za kilimo ni pamoja na kuwa na bonde zuri lenye maji ya mito pande wa mashariki ukanda wa Tambarare eneo hili lina skimu za umwagiliaji ambapo mazao mbalimbali ya chakula na biashara huzalishwa kama vile mpunga mazao yanayozalishwa katika wilaya ya same. eneo la wilaya ya same lina skimu za umwagiliaji ambapo mazao mbalimbali ya chakula na biashara huzalishwa kama vile mpunga mahindi maharage na mbogamboga upande wa magharibi hutegemea zaidi mtopangani ambapo kuna chilimo cha umwagiliaji wa mazao ya mahindi, mpunga na mbogomboga. Upande huu ndio wenye eneo kubwa la malisho kwa upande wa wafugaji. Lakini mazao ya biashara na olimu wa katika wilaya ya Same ni tangawizi, pamba, fiwi na kahawa na iliiki pia mazao ya chakula ni pamoja na mahindi mpunga na mtama mazao aina ya mikunde ni pamoja na maharage na fiwi. mazao mengine ni vya vikuu vya mviringo na mihogo aidha wilaya ya Sami inazalisha pia aina kadhaa za mboga mboga na matunda ikiwemo ndizi matango tikiti maji nyanya mifugo wilaya ya same ina kanda tatu za ufugaji wa mifugo ambazo ni ukanda wa juu yaani milimani ukanda wa kati na ukanda wa tambarare ambao huu hupatikana magharibi na mashariki ukanda wa milimani mifugo hufugwa kwa kulishwa ndani kanda zilizobaki yaani ukanda wa kati na tambarare mifugo hufugwa huria kwa mifugo asili na kufugwa kulishwa ndani kwa mifugo Chotara eneo kubwa la malisho kwa ukanda wa tambarale ya Mashariki. Limepakana na mbuga ya taifa ya Mkomazi na ukanda wa tambarale ya Magharibi. Malisho haya yamepakana na mtopangani. Wilaya ya Same na mifugo mingi kuliko wilaya zote za mkoa wa Kilimanjaro. Eneo la malisho lilianishwa lina ukubwa wa hekta mbili ambazo ni asilimia saba na 67.25 ye eneo lote la wilaya utalii wilaya ya same ina utalii mbalimbali ambao ni vivutio vikubwa vya watalii mbalimbali na utalii uliopo katika wilaya ya same ni pamoja na misitu wilaya Asame ya same na jumla ya tano, elfu, mia tano na tatu za misitu ambayo ni sawa na nukta tatu ya eneo lote la wilaya ya same ambalo ni kilomita za mraba mia moja na thema na sita Misitu hii ni ya aina mbalimbali kama vile misitu ya kupandwa, matajiwazi na hifadhi za serikali, hifadhi za vijiji na hifadhi za kimila. Kitengo cha wanyamapori kina dhamana ya kuhifadhi rasilimali ya wanyamapori iliyoko kwenye maeneo ya uazi. Yenye wanyamapori kama vile ruvu, kuwarudisha wanyamapori kutoka nje hifadhi ya taifa ya Mkomazi. Maeneo yaliyohifadhiwa yanachangia uhifadhi ya baonuai mbalimbali. Mbali. Elizisitoweke kama vile tembo, nyani, kiboko, nyati, simba mbwa mwitu pamoja na aina mbalimbali za ndege. Utunzaji wa maliasili, wilaya ya sami na jumla misitu ya hifadhi saba, ambayo kati ya misitu hiyo misitu 4 mi ipo chini ya serikali kuu, misitu tisa ipo chini ya halmashauri na misitu 4 mi ipo chini ya vijiji usimamizi wake unategemea na mmiliki ambapo misitu ya serikali kuu husimamiwa na wakala wa huduma za misitu Tanzania TFSA misitu ya halmashauri husimamiwa na halmashauri ya wilaya kupitia kitengo cha mali asili. na misitu ya vijiji inasimamiwa na vijiji kupitia kamati za mali za vijiji misitu hii husimamiwa kupitia mipango ya usimamizi wa misitu ambapo shughuli za doria, upandaji wa misitu, kulinda mipaka ya hifadhi na kuzuia matukio ya moto kufanyika. Kitengo hiki kinatunza rasilimali wa kwa kuwalinda dhidi ya majangili, kwa kufanya doria mara kwa mara kwenye maeneo yenye wanyamapori, ili kuwalinda dhidi ya ujangili rasili mali hii pia inatunzwa kwa kuhakikisha kuna udhibiti na usimamizi wa umilikaji wa nyaraka kama vile kutoa kibali kwenye ukamataji wa ndege kama vile kanga endapo wanyamapori watatoka nje hifadhi ya taifa ya Mkomazi au maeneo ya wazi na kwenda kwenye makazi ya mashamba ya wananchi ni jukumu la watumishi wa kitengo cha wanyamapori kuarudisha kwenye hifadhi lakini pia hufanyika udhibiti wa wanyamapori waharibifu hususani viboko ambao huvamia maeneo ya wananchi na wakati mwingine kusababisha vifo au madhara kwa watu na mazao mashambani Aidha kumekuwa pia na udhibiti wa wanyama kama vile tembo na simba wanaotoka katika hifadhi ya taifa ya Mkomazi. Zoezi la kuarudisha hifadhini ufanyika haraka iwezekanavyo ili wasilete madhara kwa wananchi na mali zao. Na hii historia ya wilaya ya same inayopatikana katika mkoa wa Kilimanjaro, nchini Tanzania. Historia hii imeletowa kwenu na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.